Річки Вода, яка випала на землю у вигляді дощу чи снігу, зливається в єдині потоки Річки і з часом повертається до морів та океанів Найбільші річки світу Назва, куди впадає, довжина Ніл, Середземне море, Єгипет, 6690 км Амазонка, Атлантичний океан, Бразилія 6570 км. Міссурі річка Міссісіпі, США, 4090 км. Янзи Східно-Китайське море, Китай 5980 км. Єнісей Карське море, Росія 5870 км. Амур Амурський Лиман, Росія 5780 км. Об. Іртиш, Обська Губа, Росія, 5410 кілометрів. Кожна річка проходить у своєму розвитку кілька стадій. Спочатку вода просочується в землю, поки ґрунт не насидиться нею. Верхній рівень насиченої водою зони називається водяним горизонтом. Якщо водяний горизонт виходить на поверхню на крутому схилі, вода з нього зливається, утворюючи джерело. Далі вода струмком збігає вниз по схилу і врешті-решт безліч струмків зливається в річку. Юна річка Поблизу витоків річка стрімко несе свої води вниз по схилу. Стрімкий потік має таку енергію, що несе за собою каміння. Воно лишає на своєму шляху подряпини і вибоїни, поступово прорізаючи глибоку двіподібну ущелину. Внаслідок цієї безперервної ерозії нерідко утворюються водоспади і пороги. Річка зріла На наступному етапі річковий потік, розмиваючи береги і відкладаючи на носи, змінює річище, що впливає і на напрям потоку. Долина стає ширшою. Річка петляє по ній, утворюючи коліна, які називаються меандрами. Мілководні ділянки річки, які зустрічаються на цих заворотах, звичайно називають перекатами. Стара річка На останньому етапі розвитку річки течія настільки уповільнюється, що припиняє свою основну роботу. Вдалині від гірських витоків річка поволі петляє по рівнині. Під час паводків вона заливає береги, часто удобрюючи рівнину мулом та іншими відкладеннями. І врешті-решт річка впадає в море. Якщо течії в цьому місті немає, принесений пісок і камінці утворюють піщані пляжі. Інколи з піску виростають цілі острівці, які розсікають річі ще так, що утворюється дельта. Але найчастіше течія несе відкладення в море, і в гирлі утворюється широка приливна горловина. Річковий басейн Велика річка з усіма притоками від джерел до гирла складає систему, яка називається річковим басейном. Звичайно, басейни річок розділяються височиною та гірським хребтом, по схилах яких річки несуть свої води. Річка несе з собою частки грунту і каміння. Вони поглиблюють і розширюють річкову долину. У річку, як правило, впадають менші річки та струмки. Притоки Розрізняють праві і ліві притоки Дельта і заплава Що далі річка віддаляється від своїх витоків, то плоскішою стає її долина Ця плоска частина річкової долини називається заплавою Заплава затоплюється під час повеней Коли затоплюється дельта і частина річища, річка впадає в море одним рукавом Він називається естуарій у гирлі, де річка впадає в море, течія слабне. Пісок та мул утворюють мілини і рукави. Ця ділянка річки називається дельтою через схожість із грецькою літерою. Водоспади і пороги Інколи річка прориває шейку крутого вигину річища. Так з'являється озеро, утворене старим річищем. Стариця Скочуючись крутими гірськими виступами, річка вирує серед брил і валунів. Такі виступи в річищі утворені твердими гірськими породами, називаються порогами. А коли води річки стрімко падають з високого виступу, утворюється водоспад. Водоспад точить гірські породи, прорізаючи вузьку ущелину з майже прямими щелинами. Вигини коли річка петляє, течія на зовнішній дузі вигину буває швидшою, ніж у внутрішній дузі, і підмиває увігнутий берег. Так що вигин коліна постійно збільшується, стаючи помітнішим. Річка виходить з берегів весною, внаслідок танення снігу чи сильних дощів. Таке явище називається повінню. Ілюстрації Важлива роль річок Хоч у річках міститься лише мізерна частка поверхневих вод, вони відіграють дуже важливу роль, формуючи ландшафт і служачи природною перешкодою. Крім того, вони є досить значною єднальною ланкою між морським узбережжям і населеними пунктами в глибині країни. Більшість сіл і міст виникла на берегах річок, а будівництво мосту відразу ж приводило до розширення населеного пункту. Річки забезпечують людей харчуванням і водою для пиття, гігієнічних потреб та зрошення полів. У всьому світі річки є важливими водними шляхами, якими перевозять людей і вантажі. Ринок у Заїрі являє собою етап торгового шляху, де люди пересуваються на човнах, аби купити чи продати товар. Якщо річка тече серед м'яких порід, скили долини спускаються до води похило. Коли річковий потік зривається з високої кручі, виникає водоспад, інколи такий могутній, як Деттіфос в Ісландії. Будова річкової системи Льодовик, тала вода, водоспад, пороги Річище, приток, річка, стариця, естуарій, меандр, річкова тераса.